Boa tarde, queridos ointes, benvidos un máis a este noso programa Galegos Novais aquí no 89.4 da FM en Radio Samboy para todos vosotros dúas oriñas de radio en galego benvidos, moitísimas gracias por estardes aí. hoxe teremos un programa entretido non podemos contar coa presencia do noso compañero Armando Fernández outro día máis, espero que es, estamos desexando que recupere, que se recupere inmediatamente, que o está facendo, gracias a Deus, a cousa vai bastante ben. O que si facemos é entretelos con intervencións de convidados que temos eh, eh, entrevistas, música eh, novidades interesantes o que vamos a facer é eh, eso poñerlle música para que todos vosotros poidades eh, ir debullando as cousas que vamos facendo vamos a facelo e de, de seguida conectaremos co primeiro convidado vamos vamosala, música pois e que aquelete... Baixamos a música de Franci González, que é unha preciosa peza de media legua de camiño, pero damos ya benvida ao noso primeiro convidado que é Eligio Suebus, do do, cent, do Centro Galego de Lleida. Moi boa tarde, Eligio. Boa tarde, desde Lleida. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Eh, vale. Felicitacións pola parte que se toca, posto que estás. Estades celebrando un acto... Bueno, actos interesantísimos que están relacionados coa, coa Semana Cultural... Que facedes cada ano, non? Sí, bueno, entre todo... Pois, pues, gracias por a, vosa, por a vosa colaboración, de alguna maneira... Bueno, pois pues, sí, como estamos celebrando a Semana Cultural... Que empezamos o Luz... Sí. Hasta, hasta o domingo, que a finalizamos con a Asamblea e tal... Bueno, nos a semana cultural que facemos cada ano facémola coincidir que, co, co Entroido, ou non sí, sí, nos eh, vamos sempre co, co, co, co Entroido que se fai na nosa terra, bueno, na nosa terra en todas partes, pero so, celebracións so, culturais e populares, non? Eh, exactamente. Vale, vale, nos vale. antigamente agora xa non tanto porque bueno, hai que ora ese en marzo venge moitas costumbres nosas non... pero bueno, antiguamente aquí bonos, incluso nos chegábamos a disfrazar cando aquí en Lleida, pues tampoco non, non se levaba moito esto, uh -huh. eh, claro finalizábamos o O domingo de Entroido que é este próximo domingo, claro. pois está cocido famoso da nosa terra. Claro, ca, claro, claro. Cantar ca, ca es... <ríe> pues, xa xean pero bueno, algo facemos, sí. Xantar de irmandade que, que así é como se de rematan as, as celebracións. Bueno, en primeiro lugar o, ah, o día dis que o lunes xa comezastes tedes unha exposición de manualidades, non? Que fan sí. a ina Temos unha exposición de manualidades que aquí uh. o a un grupo de das mulleres pois, durante todo o ano mm. eh, pois, van, van, van facendo mm. e incluso ahora pois, eh, estendeuse un pouco como fan eh, unha especie de visituría pulsera pues, ah, claro. e tal que eso mm, todo día que se venden e ese dinheiro que se consiga pues, será donado pa por nenos de afectados por, por o cáncer. Muy bien, o... exactamente. Muy bien. Despois o martes outra gousiña máis dedicada aos nenos. Claro, ¿verdad? martes pois tiñamos a chocolatada dedicado tamén, como che digo, menos nenos. Uh -huh. eh, bueno, é que tiñamos moito peso <ríe> a tempos, e algúns que digo que compramos <ríe> prestado. Porque... <ríe> bueno, participación ah. infantil, que é o importante. Claro sí. sí, bueno, e despues no final pues, rematamos todos os grandes tamén, pois, pues, ca chocolatada, e eh, unha coca de aquí, de, de aquí tradicional, de aquí de Lleida, E iso, pois, é o martes, como digo vale. mércoles, mércoles tamén Tamén onde, en intervención no, Onde, in, pois, pues tomamos no. unha conferencia extraordinária eh, Que donde Asistieron todas As cabezas dos partidos políticos eh, Veo dada a conferencia Por o por o jefe, por o comisario jefe da Comisaría de Policía do Cuerpo Nacional de Policía, mm. pois, bueno, non é unha conferencia magistral, que a verdade, xente, quedamos todos admirados, e, e bueno, pois, sí. estuvo moi ben, sí. eh, como sempre, finalizamos, pois, con vino, con pinxinho do Ribeiro. Eh. A, en pinxinho e eh, no aperitivo, no. non? Exactamente bueno, E hoxe tendes e oxe, Pois hoxe facemos pois, a todas as mulleres eh, do, do centro, mulleres e homens Pois eh, ten que facer un plato Se pode ser típico galego E eh, bueno, eh, entón Facemos unha pequena exposición non, non Quero decir que non Non damos premios porque non sería Un pouco Pero bueno, cada un vai un plato e tal Eh, pois contamos os protocolos, eh, enmendamos con todo que se fixo. E, exactamente. Moi ben, moi ben. Bueno, e continua a celebración de, de, de, de esta semana cultural porque o venres tamén tendes unha celebración especial e é moi importante ah, sí. que que bueno, que recolle todas as todas as cousas que se fan durante todo o ano na eh, entidade, eh, non? Sí, sí, vano bueno, por pues, normañá. Eh, mañá venres pois pues, eh, como como tú dis, pues, postemos a presentación da revista Xuর্দemento mm. que bueno eh, eh, realmente nós estamos moi moi orgullosos de, dela porque colabora moita xente eh, con seus artículos con, con bueno, e eh, máis eh, con artículos variados de toda a clase eh, donde onde tamén bueno, eh é unha revista super de unha calidad impresionante uh -huh. eu recordo, con esto non <ríe> eu isto vai pa todos os centros de aquí de Cataluña uh -huh. sempre recordo que unha vez que veo aquel señor secretario será o señor Amarelo uh -huh. eh, que alguno sabe desde quen falo uh -huh. sí, pois... sí, sí. e dice, coita a revista de Lleida, rapa, a revista de de Lleida, é eh, eh, das millores que se fan e eu, cando estuve en fai pouco un Uruguai dixeron, caramba O ra, esa xente de, de, de Lleida fan unha revista moi boa uh -huh. ta, que van a te que copiar quero dicir, xa sei que cada un está orgulloso do, do traballo que fan, e eu tamén penso que sí, pero realmente que é unha revista máis, tú sabros moi ben uh -huh. e tamén colaboras nela e, e, bueno, é unha revista super, super guai, que, como dices a xente xo vende obra sí, sí, sí. E, sí. Ya... E, ven a presentar pois, en principio viña a súa directora xeral de de emigración da Xunta, pero precisamente o xe mañana acaba me chegar por motivos personales pois, sí. bueno, teno problema familiar, entonces, pois pues, non se pode esprazar, pero ben vem outra persona sustituindo ela. Uh -huh. Eh, Eh bueno, pois a pá un orgullo sobre todo que veñan a presentarnos a Derdala. Entón. Desde, desde Galicia teñen re, tendes representación das comunidades galegas. lóxicamente eh un beneficio e unha celebración por eso Parabéns ao eh, número 38, nada menos que, que, ¿Sí? que, que anualmente sí. se realiza esa revista que surdimento como ti dis, pues, ten un prestixio enorme e ao mesmo tempo ten unha eh, publicación na que participan moitísimas persoas de grande pluma e grande representación, lógicamente bueno, e finalizades entonces a Semana Cultural o domingo con esa sí. celebración especial de, de bueno, degustación do cocido a Asamblea, eso que bueno, estamos obrigados, por supuesto por os estatutos, hai que fazer a Asamblea, entonces, bueno eh, finalizamos ca Asamblea despois ca comida típica como vos dí antes, pois pues, traíamos a, a, a, a cachucha que decimos de onde son eu, sí, sí. a cabeza do porco, ya yo, yo la con yo lo grelos, pero ahora pues bueno, a xente aí bueno, pues ahora fazemos unha comida de outra maneira, pero bueno, algo típico tamén pomos da lá, eh aquí e despois finalizamos como sempre, con a nosa queimada e un baile pa, bueno, con con unha pequena orquesta. Eh, bueno, no sé, no sé, para... no sé si... se nos chegará carto para más cosas, pero A <risa> <risa> baile para baixar os calorías, eh, ¿no? No sé si por lo menos eso de sí, exactamente. <risa> pues... Eh, bueno, pues a ya, ya seguir hasta que, bueno, a ver se venga alguien máis xoven que a no, non, a renovar, pero, bueno, en principio, pois pues, non, bueno, pois pues, faremos o que podamos, exactamente. Sí. Bueno, que coste que, que suponho que todos... Eu, eu se vides complemento a que a, a non cobrarvos, está desintitado, <risas> eh. combi... bueno, sei, poñecen, A hasta cenz, estás desempitados todos, convidados, eh? Todos, convidados todos todos <risas> os que que esteis sí, sí, nada, o que veña que diga, o ointe por a radio como nos invitates, aí quen ve presento, es eh? onde <risas> non sei, son de redondela, por decir algo mm. pois, pues, perfecto sentete aquí que estás invitado exactamente, non é broma pues, pues, eh? vale. que eu digo en serio <risas> ver, Elige, pois pues, moitas gracias sí, polo o convite, seguro que algún ointe se achegará aí, aínda que non sea precisamente pola gratuidade pero sí por participar con vosotros nesas actividades interesantes e importantes o que si sí, é certo é que vos non parades porque despois desta de celebración tendes previsto tamén participar na... na, na Na, na, na festa maior de, de, de Lleida. Sí, non é xa hora aquí, que tamén vos invito, de verdad, eh, eh, creo que o dentro de 15 días, porque creo que é domingo, fazemos a casotada típica que, que fan por aquí. E eh, eh, eh, bueno, e a continuación, hai o Creo que día, que no é sé, o 14 de maio, mm. o é que o sea domingo tamén, o sábado concretamente pois pues, son festas maiores de Tequía, a festa maior de Lleida van pues bueno, esas que nos an, son anastasi, non? Sí, son anastasi, perfectamente. Bueno, eh, nós participamos moi activamente nas festas uh -huh. eh, o, eh, bueno, solemos traer pois pues, ao Antes, como sabéis, teníamos un grupo Nos, pero bueno, ahora pues la verdad no tenemos, pero siempre hay alguien Colaboró A, sí. alguien que colabora, o sea que este ano claro, siempre eres... hay centro a nivel Barcelona, a <risas> nivel de por ahí que donde tú estás muy bien, eh, muy bien. están muy dispuestos a colaborar con nosotros, eh, nos encantados eh, eh, siempre que veo aquí cualquier grupo que veo eh, quedaron muy bien, eh, ¿no? súper contentos y orgullosos de ellos claro. eh, bueno, alguna vez conseguimos traer algún gala de, de Galicia, pero bueno, es más complicado eh. entonces bueno este ano tenemos en carteira pues, un grupo por ahí ahora mismo no lo puedo En fin, era un bobo de ahí de Barcelona que que supoño que, que, que se prestará a vir en representación de I, de en nombre noso tamén, está claro, tamén. Claro, O centro galego sempre amosa a súa cultura non somente coa gastronomía, sino tamén co, coa música, e entónces, en un momento determinado, tivestes aí a real banda de, no. de Ourense, o xe, o xe, o xe, o xe, o xe, o a ver... Eh, un, un puntazo, mira, non? Sí, eso a xente, a verdad, bueno, é o mínimo, é, xe que eu xa había visto toda a actuación eh, eh, a verdad, quedeis super eh, alucinados sí, sí. da, da súa actuación e eh, mm. además eh, bueno toda a xente que viu, a verdad, pensaba que aquello, oh", eh, bueno foi, foi emocionante e eu eh, a verdad aquel día sentimos moi, moi muy orgulloso de ser galego, eu digo de corazón porque claro. eh, a xente simplemente, bueno, te puñan os ollos como pan, que digo eh. claro. e a verdad, pois pues eso, pues te sinte eh, eu sentimo moi orgulloso de, claro. da terra nosa xente. Si podemos... E eh, ano pasado tomemos, por supuesto tomemos o grupo de... de... Tosios y Sextas, me parece que sí, fue Tosios y Sextas, sí, sí, sí, sí. Fenomenal, con actuación exquisita eh, Bueno, este año pues Hombre, a mí me gusta ir cambiando eh que participen todos os centros se pode ser Muy porque nós estamos abertos a todos os centros claro. eh eh lleo a Xoia todos todos xuntos eh, o libro de como penso, ya sabes que eu penso o que sí. digo e eh, digo de corazón. ajo Xoia estuviéramos todos unidos a eh, todos eso eh, eh, porque para mim son todos somos todos galegos, vale? Claro, claro. Eh, eh, bueno, pues siiano quando teña un hombre que de eh, eso, se pues un, se me quer chama Chidricanque, punto. Muy bien. Moi ben, moi ben, Eligio, pois de verdade que, eh, bo, bo, que te felicitamos e que vos felicitamos a ti e a todo o equipazo que estás aí traballando para que a cultura galega se dé a coñecer non somente co, con gastronomía, sino tamén con música e tamén con cultura pois, lóxicamente con, con publicacións tan importantes e tan interesantes que ten colaboración de, de moitísimos escritores pero tamén a, da, da, das propias institucións, teño entendido que ten desaudas de, de, de moitísimos eh, estamentos sociais, non? No, no sei que, a verdade, reconocer que eh, digamos eh, as institucións todas, eh, bueno, a ver, colaboran bastante, a verdade se si illa dita, eh, empezando por a feria Pereira, sabes que o ayuntamento sí. o, o, o, o concello de Quirzeide, sí. eh a diputación, sí. eh, bueno, en general todos. Despois, eh, pues, sí. sabes que aquí estamos, temos, estamos federados a todos os casos de, de, de España. Estamos seis en eh, una federación, sí, sí. la verdad hay una unión estupenda. Eh, eh, bueno, todas, bueno, todos damos colaboramos, estamos muy unidas, Sí, sí. Eh, bueno, pues eh a, a as institudios pues colaboran bastante, eh no faltan, son Económicamente bueno, pues ya sabeds todo pues, o que pasa, sí. pero A veces no es solo económico, simplemente pois que te apoyen, que que te vengan aos actos, claro. que eso para pa nós tamén pues pois é importante eu penso que tamén nos dá prestigio claro, comprende. claro, claro. que xa levades moitos anos e, e, e tendes ademais, o, o que tendes o privilexo que todo o mundo, todos os centros non teñen que precisamente o, o centro voso é, é, é propiedad da, da propia entidade, non? O sea, non, non está desalugados <risa> non sí, no, eh, no sei un momento pues, pasámonos un pouco ganutos a verdade, si, sí, a cita non? <risa> eh, pues, no ano 70 pala 80 ou así eh, bueno, eh, non estábamos de alquiler, e, eh, eh, bueno, entonces, botábanos de ali, de do local que tiñamos, e, eh, bueno, tomamos a decisión de, de, de bueno, de comprar. Uh -huh. E, eh, bueno, a ver, non sei, un momento, foi unha gran inversión, claro. pero, bueno, non eh, sí, bueno, co tempo, pois, pues, pues, pagámolo, e, eh, bueno, ahora, a maior de vos que escoitades, pois, pues, confeza as nosas instalacións eh, bueno, é unha estelación guapa, a verdade é sí. alli estamos moi orgullosos de, de, de él, de bueno, En eh, un na, en non dependedes, non dependedes precisamente de, de, de poder a, a chegar, por es decir, pagar un lugar que lógicamente é unha ayuda moi efectivamente, e eh, despois bueno, A ver, nos eh, tiñamos un problema tamén que eh, sabedes, bueno, moitos de vos sabedes que facíamos, o pues, saco soltado, facíamos no fora con lo tiñas que ter varios a ver, cousas de eh, pa, pa facela perolas, claro. carete, sartenes e tal eh, entonces entón pues, non tiñamos almacén e ao final adquirimos unhos locales non, non, non A un, a un precio en un momento bastante razonable, con lo cual tenemos otro local, uh -huh. aquí en un barrio de aquí de Lleida, y ahí donde pues hacemos, por ejemplo, la matanza, claro. donde hacemos, porque bueno, a nuestras instalaciones, pues bueno, hay un poco, ahí sigue todos los datos, a se puede hacer, pero si quieren hacer, ahí el fuego, eh, tal, claro. pues se presta porque está... Hai un restaurante, que eso sí que o temos alquilado, eh, pero ao mesmo tempo, hai o local social, pero claro, hai o local social nos presta para, non sei, para facer aí pa, o caldo, por decirlo Sí, sí e outras actividades que tamén complementan o voso traballo, lógicamente eso é importante sí. Bueno, Eligio, que, que te agradecemos moitísimo a colaboración a, a, a túa participación no noso programa de hoxe, e eh, que te deseamos a ti e a todo o equipo que tendes aí pois pues, moitísimo éxito nesas semana cultural que finaliza o domingo con, con unha grande celebración gastronómica que disfruté desde la ellos que se queiran achegar pois pues eso que como ti dis que o convite está No, que no, non no me fai falta tarjeta de visita, <risas> simplemente que dises un fulano veño eh, desde A Mascuiteto por a radios onde bueno, <risas> onde de Chantada de Redondela ou de, de coruño, de Ferrol que dixe huevo, me muy da igual. Moi ben, A ver que Agradecerche moitísimo a participación de hoxe, Elicio e mándalle unha aperta grande a todo o equipo, e, e a ti tamén, lóxicamente. Unha, vale. Hasta outro momento. Moitísimas grazas para a tua participación. Pues, grazas a todos vós e, e nada, animarvos a todos os, te, os que te escoitan, a que seamos unidos, e que, bueno, é que de unha manera defendamos a nosa cultura e a nosa terra. Un, un abrazo para todos. Un abrazo. Até logo, Eligio. Chao. Radiodio Sam Bo literatura psicologia estètica ren social humorcine notícies i reportatges musical opinió concurso de dissabte unmaga matinal absolutament adddictiu cada dissabte pots escoltar en barranda de i una qui d'onze persones a la sintonia del 89.4 de la FM Radiodio Sam Bo de dissabte, entre les deu i la una del matí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 Més de 40 anos amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música da banda de gaitas de Toixos e para recibir o seu presidente, precisamente, Álvaro Voces, que felicitamos e que, ademais, saludámoslo moi cordialmente. Moi boa tarde, Álvaro. Moi boas tardes. Benvido, moitísimas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros e por darlle noticia importante e relevante a todos os nosos ouvintes porque o día 8 deste de mes tendes uh, pues unha grande celebración extraordinaria que hai que llegar a conhecer, eh, que pouco a pouco van incorporándose grandes intérpretes para a celebración do segundo día da gaita internacional, non? Vamos intentando. Bueno, en primeiro lugar, moi boas tardes a todos. Vale. Vamos intentando hacer algo que esté bien, mm. algo que sea bonito, algo que sea sin, llamativo, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero bueno, ahí estamos luchando porque las cosas son no son nada fáciles. Claro, claro. claro. Eh, cada día más difícil, más trabas, más historias, pero bueno, no sé, estamos siempre dando a cara. ¿no? Sí. Sin problema. Bueno. Pero eu que estive na primeira celebración, na celebración no primeiro encontro do Día Internacional da Gaita que foi un grande unha grande celebración a pesar de, de que, bueno, pues non tiña o, o, o éxito que vai a ter este, este segundo encontro posto que a participación vai a ser enorme. O ano pasado tamén foi boa, pero este ano internacional, non? Posto que veñen a banda fol de 266 como primeira, non? A Xereméis de Soller, a, a Susana Seivane, a Cova da a Serpe, a banda de gaitas de voto a, a, de gaitas de voto de aragonesas, e como se chamon? Liana Lian. a Lilian Liana Safín ah, nada menos todo internacional, vamos si, sí. a ver, este este Liana Safín este é un, é un músico iraní mm. ten unha filla que estuvo hongarense non sei sé si se foi unha nadafa máis ou menos mm aprendiendo a tocar la gaita galega, estuvo con José Luis Fosho. Caray. Eh, bueno, es un músico, tiene una banda, tiene un programa de televisión. A ver, en Irán es un tío que se que se desenvolve muy bien, muevese muy bien. Y eh, bueno, eh, quisiéramos traerlo entre, por varios motivos. El primero de él es que a que tiene ahora mismo... A, a que tira do carro, por decirlo de alguma maneira, porque é o día da da, é o día da muller, o día oito, non? Ah, claro, claro, claro. Coincidencia, eh? non é? Fixa claro, ti. Eh, o día da muller non é só unha España. O día da muller é prácticamente todo o mundo. Ancaxa países que o tema da muller o leven de outra maneira. Uh -huh. Pero, bueno, nos fixamos e darei un, no unha salida, por decirlo de alguma maneira, non? sí. si, sí, si. Sí. Entón, virá o pai tamén, eh, bueno, ofrecerános o que saben facer cagaita, tanto cagaita iraní como cagaita gálega. Unha celebración que está prevista bueno, para, para, para desenvolver dun xeito un poquinho diferente do ano pasado, non? Posto que teredes a, a, a rúa cortada para poder, para poder eh, participar cu, con, con, con, con un desfile, non? Sí, a ver, nos empezaremos a mañá sobre das... Eu creo que algo antes das doce da mañá cun sí. pasacalles ¿Eh? Eh, supoño cun pasacalles polo que temos pensado un cabezarano o de Ardagaitar de, de Botos de Aragón uh -huh. pero estaremos todos, eh? O sea, cun pasacalles quizá corto, pero estaremos todos e eh? habrá máis de cien gaiteiros Haciendo ruido, de manera, por decirlo así de alguna manera <risa> Bueno, bueno, dando a conocer a nosa música, ¿no? A música cultural, en todo sentido claro están sí. Dan dando a conocer la música cultural Tanto de Galicia, como de Aragón, como de Mallorca, como de Irán En fin, hay que darle salida No sé, hay que dar a conocer la música de, de prácticamente todo el mundo La música es muy bonita, pero hay que, mm. que darla a conocer Claro, claro, claro. Eh, bueno. A continuación, pues bueno, ya empezaremos con os bastos a los Obrador 12. Mm. Arrancarán primeramente os de Gaitar de Voto porque eles ten que marcharse a tarde, ou ¿no? poden quedarse hasta última hora. Mm -hmm. Pero bueno, dispois xa van todos seguidos, o sea, de actuarán os de Aragón, actuarán os de Mallorca, actuarán os de Coba da Serpe, actuarán os de Monnos, Granus y Daní eh, cerraremos con Susana Seibane a última hora de la tarde Bueno, ese segundo encontro de Día Internacional da Gaita é algo que, que foi elaborado por vosotros, pero que ten unha celebración fantástica, posto que a Gaita non é somente galega. Entón, por eso, convidades, eso, o que acabas de, acaba de decir, ese iraní, pero tamén a, a, a, outros representantes, como son, por exemplo, a Gaita de Voto, e esas, esas de, de, de Soller, es, Seremías, non? che ler mire de A ver, eu non penso que hai moitos anos que que eu pensaba que a gaita era só a gaita galega. <risos> entón, que, que realmente a gaita galega, se vamos a mirar os tema de gaitas, a gaita galega é bastante nova comparado que com as gaitas que hai por o mundo adiante. Sí, sí. Eh, Entonces eu creo que hai que darlle salida a todo o tema de gaita e que e que a xente conozca o o os, os diferentes tipos de gaitas que claro. hai polo mundo adiante. Sí, sí. Bueno, unha cousa que, que o ano pasado fixiste é unha exposición ali precisamente de moitas gaitas que, que vos facilitou a, a, a José Luis Foxo, non? Que tiveste de ese durante un todo o tempo, fantásticos ademais, originais, non? Sí, o ano pasado tuvimos unha exposición de gaitas que nos, que nos facilitou José Luis Foxo, como tú ben dices, Era una exposición de gaitas de época. Caray. O sea, había gaitas que tenían, no sé, 700 años, 800 años. Sí, sí. Uh -huh. eh, estamos ahora mismo trabajando en un tema para hacer una exposición de gaitas no de época, sino de ahora. Uh -huh. eh, a ver, no tenemos nada concretado, no sabemos cuándo va a ser, pero bueno, anoite, ayer anoite, farmaxio falando que xa es unha hora e media estamos intentando eh, bueno, levar a cabo esa, esa situación, non sei se será o ano que ven, se é dentro se de tres anos, dentro de 5 anos, hai que esforzarse, hai que collelas con, con cuidado porque non non se pode, non sei. Si, sí. e, e non se pode correr mairdo, non se pode correr mairdo co tempo, pero non se pode improvisar que hai que traballalo como, como no, estás no, dicindo no. sí, hai que improvisar e bueno, eh, eh, outra cousa que é importante é que saiban que, que todos os que quieran achegarse precisamente a, a, a participar é disfrutar desa de, de, de exposición musical tamén teñen un, un espazo que a, a medodía poden degustar produtos galegos de primeira calidade. a ver eh, é un espacio aberto Temos produtos galegos de primeira calidad. Habrá agua parada incluso de produtos galegos eh, que queira adquirir algo, que queira comer terá opción de comer. É un espacio aberto. Non hai que pagar entrada, porque moitas veces pregúntame, temos que sacar entrada, temos que reservar. no no no non, isto é aberto. E aquí non, non, non cobramos a entrada, ni nada de susto na calle, mm. o que queira vir será vendido. Digo, que non queira ver, pois, ois, tampouco pasa nada, eh? <risos> sí, sí, sí, é lógico. É importante que, que, o que, que, que, que bueno, que queira chegarse, que saiba que non solamente este en música, pero que tamén ten gastronomía. A Gastronomía que aproveitar é. precisamente esta época é unha gastronomía que paga a pena degustala, que non solamente es haber a, a productos de pica-pica, sino tamén o polvo, a empanada e hasta cocido galego, seguro. Bueno, es un, es, un, a ver, es un tipo de comida predecir y por decirlo de aguama de alguna forma que cada vez fuera de galicia hay menos mm. es, es, es difícil encontrar fuera de galicia que se monte un sistema así sí, sí a ver siempre queda algo sí, sí. pero no es fácil Claro, claro, o, non é o mismo con catering calquera que eh, precisase personas especialistas que, que saiban do, do, de so, da nosa gastronomía, que saiban de como preparar o pulpo de como, prepara, de como ofrecer unha empanada e outras cousas, non? Lóxicamente non é un, un chef de calquera maneira Exactamente Exactamente Non é non é, por, non sei, é como decir que foi un comer a tal sitio e comer muy bien Si sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa es comer bien en un restaurante y otra cosa es comer bien producto de la nuestra Galicia. Que claro. es muy diferente. Claro, claro, é lógico é, é, é, bueno, convidamos precisamente a xente que vaya por ali por, por lo menos para probar, para que digan bueno, pues, pois, Steven e non somente disfrutei coa música, sino que tamén disfrutei cos produtos que como acabamos de dicir hai un momentinho, productos de primeira calidade, que se poden mercar ademais nun espazo que tendes aí, que non ten nada que ver co, co restaurante que, que se montará, non? Non, non, no, non ten nada que ver, son cousas totalmente distintas mm. E despois hai outra cousa que, aparte de todo eso, o que quere escuita a gaita de Susana Seibane ten a opción de facelos sin ter que pagar ningún peso. Eh? Claro, claro, que, que os, os seus concertos costan, <ríe> costan, costan, eh? son, son valorados. Eh? Eh, cando vai a algún sitio determinado, pois a súa entrada eh, hai que pagar para poder vela e escuitala, lógicamente, sí, sí. Aí non somos contrarios a ter que pagar por escutar a música galega. Eu sempre fui en a todo eso. Bueno, hai que buscar outro tipo de ayudas, pero a xente que está fora de Cataluña hai que dar, o sea, perdón, a xente que está fora de Galicia, mm -hmm. hai que dar li opción de que solo xe unha vez o ano disfrutar da súa música galega fora da súa terra claro, claro, claro. a mí non xe é moi importante e eh? unha cousa que, que, que tamén hai que destacar non no, no vos o caso da, da, da escola de gaitas de toches e sextas pois eh, o feito de que non somente tendes eh, grupo de gaitas, sino que tamén tendes un grupo fol, que, que incorpora outros instrumentos galegos moi importantes e que dá a conhecer a música nosa máis popular Ainda máis, máis, máis de, de raíz non? Porque a zanfona Ou o violín ou o clarinete Ou o acordeón Que acompañades tamén no, nese grupo pois é, é algo que Lle dá, dá complemento a, a, a música galega en, en sí verdad? A ver, nós temos un grupo fol Xa hai uns cuantos anos Cada vez vai, vai se perfeccionando máis mm. eh, Normalmente o grupo fol cada vez que actúa solemos acompañar con banda de gaitas que como mayor queda es claro. muy difícil es uh -huh. muy difícil compaginar la banda de gaitas como grupo claro. pero bueno aprenderon a facelo eh, saben hacer muy bien uh -huh. ya le vamos unos manos con sanfonas con violín con al corrión con, con un... una serie de instrumentos que, que quizáis algún se estaba olvidado eh? o sí. tema da sanfona si sí. no pensés que que todo el mundo la conoce, ni todo el mundo se acuerda de que existe un, una zanfona. Sí, sí, sí. Aparte de que son carísimas, porque es un, es un instrumento que, bueno, nos compramos dos el año pasado, es... Eh, mm. eh, eh, eh e cando te pediste no precio casi te podes a temblar, pero bueno, aí están Si, sí, si, sí, si, sí. bueno e eh, o feito de que teñades eso quere dicir que tamén ofrecedes que, que os alumnos poidan aprender a tocarla non? É eh, eh, dicir, o importante non é solamente manter eh, ese, esa estructura, sino tamén ofrecer tamén a posibilidad de, de aprender que, que non somente se aprende música, sino tamén se aprende hasta danza, non? Porque a escola é eh, escola de gaitas e eh, danzas e eh, entonces recuperades moitas Das, das, das tradicións e músicas galegas, pero amosando tamén a propia danza e o baile, digamos, popular, non? Bueno, de feito, nós ahora mismo temos eh, temos clases de zanfona, uh -huh. E temos clases de baile yeah. eh, mira o fin de semana pasado tuvimos un colaborador tenemos un profesor de Galicia mm. para complementarme las clases de baile temos un grupo de rapaces que bueno están aprendendo como como se fai con todas as cosas na hai de desa aprendido de que claro. na de nada aprendido sencillamente hai que ir paso a paso uh -huh. eh, ya estamos luchando eh, bueno face pues hacemos o que, o que realmente podemos porque somos unha escola sin ánimo de lucro, a economía tampouco, bueno, defendémonos pero tampouco nos sobran, entonces temos que ir calculando, temos que ir facendo moitas xestións para poder facer moitas cousas, aunque a xente pense que isto vén todo rodado. non. Isto hai que ir paso a paso, hai que ir negocio a negocio a negociando continuamente cais entidades, cais institucións con e bueno, ir facendo cousas. Uh, uh, uh. É unha cousa importante o feito de que vos eh, manteñades a cultura galega nese aspecto, que por certo, agora mesmo esa celebración, pero hai pouco, hai uns días, tivestes esta outra celebración tamén moi importante relacionada coa música, que ten algo que ver co, cos cantos de taberna, non? Sí, fixémoslo o segundo ano, uh. foi un éxito grandísimo, porque eh, eso ano pasado houve moita xente, este ano houve muita mais. Claro, claro. eh, bueno, ahora estábamos estamos ya pensando cómo hacerlo el próximo año mm, para dar que vida más gente, pues, claro, hay veces que los locales son grandes pero quedan pequeños, hay que hay que buscar alternativas. Uh -huh. Es pues, este ano también aparte de que nos hacemos el día 8 uh -huh. vamos a desfilar a Madrid o San Patricio, que Carai. tampoco eh... Sí, sí, é un grande acontecemento. Ademais, é unha solicitude, bueno, é unha solicitude unha, un, un, un, para vos é unha honra e un prestixio o feito de que sea desconvidados a esa grande celebración que é, bueno, te, te ten visos estranxeiros, pero que amostra da da vosa gaita, ou sea, a vosa banda alí en Madrid, pois será un, un Un, un disfrute, tamén, tanto para os rapaces, pero tamén para todas as persoas que se achigan alí non? A ese grande festival de, de San Patricio. Bueno, esperemos, aparte do disfrute, esperemos que, bueno, nos pretendemos, entre outras cousas, como pretenden eh, que a xente que nos conozca, que sepa quén somos, que sepan que nos, non estamos perdidos, estamos aí. E ten en cuenta mm. que esta escuela fundouse no ano 1977, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, hai material gráfico, hai, o sea, material de todo tipo. Sí, sí. sí, Entonces, sí. bueno, ahora digitalizarase todo ao largo deste de ano, posiblemente no todo o ano que vén. Uh -huh. Entonces, quando unha persoa entra na, na nosa página web vai ver o que é todos os cestas desde o ano 77 hasta o día do hoxe. Algo que non é algo que tengo un pouso, no como decimos como decimos galegos algo que, que, que paga pena darse cuenta de que esa trayectoria no comenzó gu tonte sino como capaz de decir hay bastantes sanos no sí, como bueno. me decía Focho ayer que tuvimos una conversación bastante larga eh, porque él ten cosas de dos orígenes porque él el fo fundador sí sí sí sí una persona que bueno Estuvo aquí de mestre, eh, basicamente, enseñando precisamente sí. a moitos dos que eh, dos que fomos ali de, de alumnos, non? <ríe> si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Entón, decíame, Muy... que isto non empezou ayer, que isto empezou hai moitos anos e con moitas dificultades. Digo, non, eu xo sempre. Digo. Claro, claro, si, sí, si. Sí. Non son un crío, xa moi... tiñeron meus anos. Moitas das, das actuais eh, entidades galegas en Cataluña foron alumnos del, é dicir, as... as al... Bueno... Susana Seivares, máis lejos, eh? Sí, sí, sí, moitísimos, moitísimas persoas, non? Eh, Carlos Cari... Núñez. Sí, sí, Carlos... Aparte o sea, de... estamos falando de... Non estamos falando dunha, dunha simple escuela de dicir, pasen por el lino, de que salen figuras que hoxe día están aí e ten o seu éxito e, e, e siguen saindo fama, e siguen saindo e siguen, sí, siguen saindo moitas mo, mo, moitas figuras precisamente da interpretación musical galega, pero que, refirome que moitas entidades que actualmente teñen o seu prestixo, ou teñen a súa sede social, pois eh, saíron precisamente despois de estudiar con xeo se, se lo isfoixo é dicir, saudade fundouse con Como eh, co, alumnos eh, herdeiros de, de, de José Luis eh, que, que, digo, eh, Cornella mesmo tamén eh, eh, Agarimos de Badalona Cor, eh, Santa Coloma to, Casi todos eles eh, Hasta Rubí, eh, Mollé Todos estes eh, fun, Foron alumnos de, de, de, de José Luis eh, Hoxe teñen unha entidade Pero quero decir que naquel momento Recibiron escola de, de José Luis A ver Eh, a excepción do centro galego de Barcelona Que, que é pas antigo pero sí, Que tamén recibiu Recibiu eh, eh, eh, eh, eh, eh, Non sei estivo ali como profesor tamén No centro galego sí. O resto de entidades sí. Naceron Da base de José Luis Claro, claro, claro. O sea, eh, Tú sabes, igual que eu e todos os agentes Saben que tú vas a un va ser unha universidade ou vas a un non sei, a unha formación profesional, ou como lliceiros chamar. E hai xente que non está de acordo co que están enseñando, entonces montan outra vía, pois aquí, pois o xa, sí. o resto de casas montáronse de xente que a primeira, como ben Benidict Xufo foi Saudade, mm. foi a primeira a primeira ruptura que, que por decirlo así, era de alguma maneira que eu non, non critico sí. con esto, non critico nada. Foi pues a primeira ruptura con o José Luis Foxo, nas seus saudades foron nascendo todo o resto. Claro, claro. claro. Todos, todas as escolas pasaron pola, pola pola escuela que tiña o señor José Luis Foxo. Eso é un legado que hai que reconocer. E aunque xente, a verdad, xente que non é que reconocer, no, é un legado no, que hai que reconocer. No, no, eso é es histórico e eso non se, no se pode esconder, non? Eso é realidade. é o Tu ten en cuenta que José Luis Foch levou música galega por todo o mundo, por os cinco continentes. Sí, sí, sí, sí. No, no, para parte quero dicir que eh. o, o legado que el mmm, deixa pues é, é extraordinario, pero que quero decir que a a Bosa escola continúa esa trayectoria porque que bueno, pues como diste, eh, eh, está ahora a ah, afirmándose cada vez máis, eh, eh, mantendo un traballo que, que non somente sea música, senón tamén, como dixemos antes, a, a, a danza, pero que tamén celebrades moitas traballos, eh, Moitas reunións e moitos actos que teñen moito que ver coa cultura galega, o entroido, a, sí. a, a non sei, a festa da da empanada, o, que, que quero decir, a castañada, o que quero dicir, o magosto, é decir, moitísimas cousas que teñen moito que ver coa nosa cultura e raíz, non? A ver, nos non estemos por norma, eh, o sea, non é por norma, non quando abrimos Xa, no non verán, cerramos como, como claro. escolas para ir de vacacións. Claro. Pero non é abrimos, arrancamos. Que a festa da empanada, a Xa, primeira. Xaves. Eh, oh. sí, sí. A segunda, a castañada. Non pode fallar. Come Como agostos, en Galicia, teñen que ter unha representación aquí, lógicamente. Agora, ah. claro, claro. a continuación, enganxámonos do Día da Gaita, que empezamos o ano pasado, e é unha cousa que non, non queremos deixar. Claro, claro, claro. Y así, pois, pues, a continuación todo que es vos pues, colaboramos, que ha festado pulpo, colaboramos con moitas cousas. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ver, nos estamos seguindo unha trayectoria que, bueno, que marcou for no si un xeodía. Eu sempre digo, eu son hai cuatro anos que son un presidente. Mhm. <risa> Isto cambiou bastante, bueno, non sei se é por mí, se é polo equipo que teño, se é porque a xente dicai moi bien, porque moitas veces Eh, sabes tú que non é o que fagas fagase non como como mucho mire no? <risa> ah, entonces no. estamos seguindo as, uh, uh, non sei, a non eu siempre digo eu sigo a línea que viña de atrás porque línea funcionaba claro entonces como esa línea funciona ah. hai que seguir nela sin, sin, sin salirse a ver, a ver hasta donde podemos chegar muy bien, muy bien. de momento vainos bien Claro que que sí. nos vaya mal, tenemos que cambiar de táctica, lógicamente. Bueno, é eh, eh, eh, enorme fácil, bueno, para min é eh, unha satisfacción enorme eh felicitarte por, por o traballo que estás a facer, a ti e todo o equipo que que funcionas, o proxecto que estades a que tedes a levar adiante, pois pues eso iso, eh, tes te es un equipo que, que con, confía en ti e que ti levades adiante pois pues algo que, pois ten os seus frutos, froitos que que estades recoñendo, pois pues é como acabo, acabo de dicir esa a celebración que vades a facer o día 8, que é extraordinaria, que é o Día Internacional da Gaita, que ademais é só do seu primeiro e o único grupo en España que se, que a celebra, non? Sí, señor, somos o único grupo español que foi Sí, sí, bueno. Empezamos o ano pasado, e bueno, seguimos, e agora eu xa estou pensando non no próximo encontro do... do... O xa, sea, non o deste ano ni, no, ni no ano que vem, Estoy pensando que en el año 2027 mm. cumplimos 50 años... Caray, que, que, que luego y eso, y eso Y eso tiene que ser sonado, ¿eh? Claro, claro. Bueno porque ya está. non todas as entidades cheguen a cumplir 50 anos. Xa está sendo, xa está sendo, polo efeito de que, bueno, esta celebración tenga participación internacional de, de grandes grupos musicais. Eh, lóxicamente, eh, paga pena eh, ir preparándose, como dí disti, para celebrar as bodas de ouro do, da vosa existencia, non? Exactamente, sí, señor, e si é. Muy ben. Bueno, pois, novamente felicitacións, Álvaro, a ti e a todo o equipo Moitas gracias e Moitísimas gracias por, por, por a túa participación de hoxe, que saiban que o día 8 están convidados a, a asistir aí en, en Barcelona na calle Urani Urani urani. Eh, sí, urani. Urani, urani. Urani. urani, Urani Bueno, sí. pois na rúa Urani e de, de, de Barcelona, moitísimas gracias e moitísimos éxitos Moitas gracias a ti por acordarte de min, eres un na gran persona, eres <risas> por lo menos por lo menos comigo vamos Fa, de lo mejorcito facémonos eco de persoa que parece que non ayudar moito facémonos eco do voso traballo e entonces eh, o mínimo que hai que facer é eh, darlle publicidade darlle coñecer a todos os nosos ointes os galegos do Mediterráneo tenen que enterarse do que estades a facer e eso que facemos veña adiante moito, moito vento para todos veña atá atá logo sí, atá logo Álvaro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 Visca l'esport local a Samboy! Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 Caudeix del Ciutat Cooperativa I el Samboyà a la nostra emissora Samboy en Joc L'esport de casa, a casa teva Més de 40 anys amb tu Galegos no baix vosas razões non hai que nas escogite van voando polo aire pasan como un avión totes vostres rauns non les culto gaire son como lo ven en el aire volen con los colons totes vostres raons or del daban vos tre discursos me fan en este toda lla save ermi souma me del daban este canto mariñeiro me dentro de covan un profundo movemento esta borcha canta gloria a mi no manganeao la sta dunha pastora baixamos a música que estamos a escoitar que non é nada menos que de Catuxa Salón e algo máis. Vamos a saludar a Catuxa. Moi boa tarde, Catuxa. Hola, moi boa tarde, como estades? Que te parece esa peza que nos puxo o noso técnico a algúnha cousa? Te xa coñeces lóxicamente, pero que todos os nosos ointes non saben que ten algo que ver con raóns. Ademais en catalán. Sí, menuda sorpresa, ¿no? Ahí esta a mistura que decidimos hacer de galego catalán. Muy ben, que, que non é ti sola, ah, ves, estás acompañada de dunha cantante tamén catalana que eh, me, non sei, intercambiastes eh, coñecemento, eh, música e eh, eh, eh, participación. Sí. In, foi unha creación toda ben de cero e mm. y e es de maneras moi natural e orgánica dicemos, veña, pois son galego, ten catalán e, e tiramos do do dun, dun libro de, de cancións de tradición catalana, mm. e dende aí sacabamos moita inspiración para, para crear a letra algo importante e moi interesante bueno, cando teñamos un poquinho máis de espacio de eh, tempo, pois intentaremos tamén falar con ela eh, ao mellor manter unha conversa tres, para que ela tamén dea, de, nos dé as súas um, opinións pero o que sí que temos que facer é felicitarte, posto que ese traballo de combinación musical non somente é eh, galego-catalán, xa é eh, eh, unha combinación de idioma, non? algo que representa a, a música de raíz si, sí. Sí, se sí, é unha música de raíz e que, ao final, eu creo que para min a, a, a metáfora ou o, o, o aprendemento que podemos sacar de aquí é que pois, todos os povos unidos sempre, sempre saíran cañando. Claro que si sí. a unión fai a forza, lásicamente, é importantísimo, pero ti xa ves dunha trayectoria importantísima que, que, que ten moito que ver co, co, co a túa trayectoria eh, musical, que, mm, bueno, o, o, algo como Caldo, teño entendido que está previsto, ou polo menos te proposto para recibir un premio aí nos Premios 1000, non? Ai, está, si se que sos deberes, eh <risa> <risa> Bueno Guau, wow. si, sí, ahí estamos Ahí estamos nos premios min Como reconhecimento a Mellor artista independente E mellor disco de música de raíz mm. Estou moi, moi contenta Agora estamos en un momento de votación Así que estou moi contenta si vos gustou o proxecto e queredes apoyar Pois pues se sí, podes votar y si non, pois pues podes escoitar estas músicas Que ao final ven das millas raíces galego Argentinas tamén Bueno algo que a, a, os nosos ointes eh, seguidores poden votar, verdad? Que é importante, sí, por favor, que... votar, votar. premios min, que é importante que que, que vote. Precisamente cando, no sei sé, un momento fixemos esa, esa convocatoria para para tan tanchugeiros tan fixo, bueno, tivo, non sei sé si... non somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto xa te xa te garantizamos éxito, ¿no? O que si sí é certo. Aí que ven, que ven, recibo, os recibo encantado. Por, por lo tanto, eh, a ver, caldo vai a ser premiado, polo menos finalista, cando caldo menos xas foi proposto, pero o caldo foi, vai a ser finalista. Vamos a escoitar despois, cando te, m, cando te despidamos, algo máis dese, dese traballo. Por certo, caldo ten moito que ver coa, coa gastronomía galega que te inspiraxe neso ou que? Sí, eh, para é como simboliza o caldo simboliza os cuidados eh, aquí en, en Galicia, nas aldeas onde eu viveu no, no rural a importancia dos cuidados de que se rede está moi no día a día no? porque nos necesitamos moitísimo unhas persoas que outras, que na cidade tamén pero igual non te das tanto de conta sí. E, sí que é certo de que para min caldo significaba toda esa aprendizaxe de, de facer unha rede perfecto é unha cousa que importa bueno, ese caldo é un, un disco que ten varias interpretacións algunhas delas las comenzan en castelán e despues continuan en galego, non? e ao revés tamén, entre o castellán, cambio o galego tamén hai francesa e ruso sí. O final é que un sí. é un reflexo do que son eu, que é unha mistura de moitas, moitas raíces uh -huh. que, que, que, que, que por certo, eh, paga pena escoita que está nas redes e que tamén pode aproveitarse para poder non sei, no Spotify no eh, Youtube, que ce, quizáis o que si sí é certo é que hai que disfrutar da música escoitando así non, con dicilo solo non chega, non? Exacto, en, en todas as canles podes escoitalo, eu fago sempre a pequena recomendación de escoitalo de, de, na orden a que teño proposta o disco, porque é unha viase, está pensado como un viase de aprendizaje, sí. entón todas as cancións cobran sentidos cando escoites unha despois da outra, pero bueno, tamén é certo que as veces non tes ganas e entendo, pero recomendo escoitar na orden que eu propoño. Unha cousa importante e interesante Escoita a, a, a, O caldo, sigues publicando Ou sigues ofrecendo En algún concerto determinado Ou chamante para que Asistas a algún lugar especial Para poder dalo coñecer. Sí, sí, sí, a verdade que con urdime que son as managers estamos preparando a Xira para que empezara xa o 22 de marzo con La Raíz, en el Colisea, en Coruña mm. Estarei teloneando a La Raíz, xunto con Derrapans que é outra banda de aquí de Galicia, Maixeles E mm. aí empezou a viaste, digamos empezou a, a facer un caldo enorme con todo o mundo Ajá. Bueno, eh, eh, o teu traballo mm, pues non é individual Te, tes un equipo, non? y claro, que al final he usado una cara, pero sí que es cierto de que esta esta Estela y la de Estela que das miñas mellores amigas desde o principio confío en mí y para mí en é referente, están todos esos videoclips, na, na, na línea estética do proxecto, logo urdímeas, managers, eh montón de xente familiares e amigos que me apoyan es que sin eles que, que faríamos? Pois tratase de eso arte tamén unha mezcla innata de, da, da nosa música con algo máis que ti aportas diferente do que se viña facendo do pop galego ou de outras historias que, que por aí existen, non? Que ten que ver, tamén, unha mensaxe que ti mm, aproveitas para mm, darlle a conocer mm, nas túas letras. É un reflexo do que son eu e ao final creo que tamén estudiar socioloxía pois me fai como ver o mundo dunha unha mirada bastante social onde creo que cada palabra, cada letra ten moita importancia porque ten esa capacidade de cambio uh -huh. eh, eh, Bueno, eh, o, o que eu che por puña a micropechado é que, que, que falaras coa tua compañera bueno, coa, coa persoa que, que fixeste dese traballo tan interesante ás nosas rounds rauns non? Que, sí. con Joana Dark que si que buspuxerades pues, en contacto co festival marítimo U intermar me parece que ahora mesmo non teño o nome na cabeza sabes vale. que cos anos no, <risa> pero que aquí en Terrassa que anualmente posiblemente ela teña contacto para poder a, a, a, asistir quizáis para como unha mostra de de, de esa xuntanza galego catalana que posiblemente derá coñecer pois algo tan interesante que, que está tes a facer que Isto é primicia para todos os nosos ointes e seguidores. Coido que somos únicos aquí en Cataluña que empezamos contigo, non? Pode ser, non, non, non, non creo, non. Hay moitos, moitos artistas e xente facendo moitísimas cousas. Sí, non, non, pero refírome a que somos primicia pues pois, dando a conhecer isto. Quero decir que na radio non pero sei se... A ah, vale. Sí. Tem bastante. primeira entrevista, a primeira xente de dar a coñecer este rexecto. Os galegos a do Mediterráneo. Uh, uh. É moi agradecida porque eu sei que hai moitas Moitas empresas amadas e moitas músicas e moitos singles que saen e que valore desese, para non ser un orgullo. Bueno, moitas gracias. Pois que os galegos do Mediterráneo se enteren de que catuxas, Catuxa estuvo traballando con Joan Adar que dá a conhecer ese traballo tan importante Uy, primicia, pois que levou le uns días eh, publicado as nosas raóns que Que, que, bueno, que creemos que con moita ilusión de oficestedes, pero que ten, está tendo bastante repercusión. Por lo menos nos publicamos la, aquí nas nosas redes e xa tivo bastante audiencia. Temos constancia dela. Que ben, moitísimas gracias. É eh? unha honra para nos estar de aquí donde Galicia compartindo música que se escoita en Cataluña, o mesmo está pasando aquí, no están escoitando a Juana Dark. No mm. final, a canción di... Mm, Una trenza de tres partes, eh, para mí de esas tres partes será eso, ni de música, raíz y eh, lenguas a través de una canción. bueno Que, que, que, que, ademais, eh, falabas de trenza, que precisamente no videoclip estás chea de trenzas, non? Ai, sí, sí, estamos aí divinas, sí, <risas> sí. Sí, sí, o videoclip é eh, fantástico, non? Que, que se ve, ademais, como mmm, aproveitas non somente a música, sino tamén a danza, non? Una muy, una mira, cosa... mira, mira, eu vou te contar unha anécdota aquí Mi... en primicia. Sí. Es, grabamos este videoclip en Lleida, mm. en agosto, Caray, a 50 con, con, grados Con calor vale. ahí Lleida... okay, o sea, A mí se me ve ahí súper contenta Feliz, pero no sabes lo que era Con este traje tradicional galego Ir correndo por ese prado A 50 grados Yo quería morrer, pero bueno Por suerte lo luego esas cámaras Como que no se nota, pero me moría de calor Claro, é que, que, que ademais, Lleida, na, na época en que fillestetes e fillestetes en, en, eh, en no verán, vamos a ver, a, a temperatura, tanto no verán como no, no inverno, son extremas en Lleida sí. concretamente. E entonces pois pues iso, no verán, xache digo, <ríe> algo que... que... Pero, pero é fantástico e curiose e complementario a música esas trenzas, ese, esa danza que que que que amosas nesse videoclip. Eh sí. fantástico, moi bonito. Moitas gracias, gracias que amable. Bueno, escolto o cousa. Vamos, que, que este é es un primeiro paso porque seguro que continuará eh e esa túa colaboración con esta con esta moza catalana, seguro que terá os seus eh, Frutos, non? Fritos Si, sí, si sí. Bueno, para non xa está nos, Con esto xa o que creamos Esta creación para non xa é, é suficiente O que venho despois vai ser moi ben recibido Porque seguro que van vir cousas Pero con crear esto A mi xa, xa me parece unha sorte Joana Dark te, Ten moito que ver co, que tamén, ou, Con cunha ou trayectoria musical Semellante ou parecida eh, Si de raíz desraízco contigo Sí, igual máis de raíz, no? Final eu de raíz, bueno, me inspiro nos instrumentos, digamos Pero é verdade que na no sonido, a hora de crear Son a persoa que mira máis para adiante Non sei como expresalo, non? Como que eu de, creo mirando para adiante Falou do rural, do rural que vivo en 2025, non? Uh -huh. eh, si sí que é certo que Joana Dark, por exemplo, tira moito máis de ritmos tradicionais de raíz E claro, por eso creo que a mistura resultou tan interesante Porque, claro, eh, ao final a, a letra é bastante feminista Tambén é bastante uh -huh. acorde ao que pasa día y uh -huh. tiño un punto de futuro, aparte de electrónica tamén É un punto de pasado de recuperar unha letra Dun, dun cancionero tradicional catalán Bueno, eh, todos os que quieran interesarse por ti Tambén tes... Eh, mm, mm, página directamente eh, te, en instagram también es pues, todo todo te, te... todo qué quieres ¿Qué quieres señor? instagram youtube twitter no porque me, me come la cabeza pero vamos Catrice salón alto pasa en cualquier lado vale que se pongan en contacto contigo para escucharte <risa> eh, eh, si quieren mandarte también eh, me gustas eh, me, me gustan eh, <risa> y otras salutaciones poder poder hacerlo sí, básicamente y por por suposto. Bueno, Catuxa, eh, eh, pues eso, que deixamos que teñas moitísimo éxito no teu traballo en esa eh, continuidade musical, que, mm, volvo a repetir, que terás moitísimo éxito porque como somos talismán, eh, falamos contigo, pues seguirás, seguirás facendo cousas interesantes. O teu ritmo, estes teus ritmos que distitribáis teñen moito que ver tamén con mm, bastante mm, impronta latinoamericana, non? Sí, susto, porque me estáis, bueno, miña familia argentina mm. y então vemos, bueno, vemos moito desta de raíces o final o meu folclore que escoitaba cando era pequena, era Violeta Parra, Tonadías, Mercedes Sosa. Entón, claro, estou moito nese folclore e eh, o levo dentro inevitablemente. De xeito, non directo, vamos con un bombo leguero, por exemplo. E teño charango tamén. Bueno, uh instrumentos que aportas precisamente a, a, a música de raíz, instrumentos que telle moito que ver coa raíz, pero que non, non ten por que ser indiscutiblemente galega. E o feito de que ese bombo eh, argentino se aporte, tamén lle dá outro cariz e outra fórmula de in, inmersión da, na, na cultura galega que que, que lle dá un, un toque especial. Sim. Sí. Sí, sí. Eu Julio convido a algún concerto que, que veñas por aquí en Galicia ou se si vou por Cataluña estamos en contacto. Pois pues ese que eu quero, que, que a ver se se un se si podo achegarme a Galicia que posiblemente fagan en algún momento, sí que buscaré, buscaré a posibilidade de que coincidir,mente conha das túas actuacións e eh, sí que me chegaré a saludarte e a proudirte loxicamente. Pero, si, pero que si ves por aquí, pois pues, eh, nos estaremos atentos e ao mesmo tempo non somentes para darlle publicidade darlle coñecer aos nosos galegos do Mediterráneo, tamén a chegarnos a, a saludarte persoalmente. De verdade que será Muy un placer bien. e unha honra. Gracias, moitas gracias, Julio Veña, que sigas disfrutando Co teu traballo e que nos Desexamos che éxito Moitísimas gracias e Un saúdo enorme tamén para Radio Samboi, pode ser? Si, sí, Radio Samboi, ahí, ahí está Ahí seguimos ahí está, Un saludo para todos os ouvintes Apertas enormes, gracias. Muitísimas gracias, outro momento, roubamos xe uns minutinhos, pero suficientes para que a xente coñeza os nosos cointes e seguidores coñezan a túa trayectoria mínimamente. Maravilla. A tuxa, Salón, unha aperta grande. despedimoste te a túa música mesmo. Veña, ata, gracias. Hoy, 23 de febrero, día de... Hoxe, 23 de febreiro, día de Rosaría, quero celebrar con todos vosotros este día tan señalado que tamén celebren en Galicia, na Casa de Rosaría, precisamente en Padrón, en Santiago de Compostela, en, en todas as cidades de Galicia, en moitos restaurantes tamén, eh, celebran o caldo de gloria. E eu vou no celebrar con todos os nosos ointes, léndoles a poesía que Rosaría nos deixou tan extraordinaria onde se pode ler a receita, entre comillas, o caldo de broña. Niña casiña Meular, titula así. Imos ahora. Niña casiña Meular canta son de ouro meular. Vin de Santiago a Padrón un chover que era arrolar es calciña de té eterna sin comer nin almohada. Polo camiña topaba ricas cousas que mercar e, aunque ganas tiña delas, non tiña para pagar. Nos mesóns arrependía a cousas de bon gustar, mas o que non ten dineiro, tiñelas ten que pasar. Un chegando a miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela fangulla con que poidera cear. A vista me barría, que era aquel moito aunar. Unha porta dun veciño que tiño todo a faltar. Pedílle unha pouca broa, e non me quixo enganxar. As labullas me caían que fora avergonzar. a avergonzar. Volvíme a miña casinha, a limada do lugar. Resistei cada durato para ver de algo a topar. A topí, fariña munda, un cuñiño todo a todobar Vino no fondo a artesa pesa, puixenme a diosa la bar. Ixen a celdelo un Non tiña paute do mar pedir a pedir pedido a madella Tampouco me quixo dar Sino un eron toxo verde Para me facer rabiar Volvin triste como a noite A chorar que te chorar Collín un peixe de palla Do meu leito cumpillar Resistrei polo portello Mentre me puñas a re rezar E dímo musgar agudínos e cireitos aos meus barros Meu xan Antón milagroso en fogo no lar arreinei o pote con auga para cantar mentre escarabellaba na tincha vin relembar un chavo de fortuna niña virxe do pilar correndín, correndín o fun en sala a entregar mas contenta que unhas Pascuas volvin a porcafechar e na miña horta pequena unhas coles dun catar con un pouco de un tobello que o ben soupeña forrar e que a farininha nunda xa tiña pra ceñar fixen un caldo de gloria que me soupeu pela mar fixen un bolo de pote que era cousa de envidiar despois que tuve un comido pudíme logo retar, e despois que houben retado, puxen a roupa a secar, que non tiña que o insoito de haber tanto memollado. Na mentras me secaba, mi logo a catar, para que me oíran en todo lugar. Meu lar, meu chevar, tantas onziñas de ouro en bar. Sanboy. Escultar Radio Samboy en directo per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosanboy.cat i clica la en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb la podcast. Escultar Radio Samboy allà on siguis és molt senzill des del web radiosanboy.cat. Radio Sanboy. Hey.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 Este es tu programa Viva el rollo. Radio Samoy. Mes la 40 anos am tú. Galegos Novash, con Armando Fernández y Julio Coghill. Ya люблю тебя сильно меня жгут когда ты же салам Si me quitas o canto Despertarás meus demonios Si me robas los rios cegaré por dentro un Si me quie O que é branco? Eu xa non voltarei Nuna noite mariñeira Escrite unha canción Era un ruso que cantaba regale en meu amor Unha bruxa para dentro Unha copa de paisón Desdeviando, buscando, buscando los seus adoradores tus amores rusos, amor eres rusas, frío porfor ello por dentro, late que late el meu corazón. Eu quero cantar eu quero cantar e toda vida entera este amor da liberdade, eu quero cantar eu quero cantar, ya люблю тебя сильно меня que tu je seul me advertía non volverás a verlo en ese día xigo buscando sabor da liberdade nos veitos máis amargos pois ninguém me satisface e na miñaza voute que tu shasalam Bueno, ahora tócanos a conexión quincenal que tenemos cada a, cada vez que podemos con oso correspondiente en Monforte de Lemos, en la capital de la Riviera Sacra. José Manuel Fernández Montes. Muy buena tarde, José Manuel. Boa tarde, compañeiros compañeiras de, de Galegos Novais. Moitísimas gracias por a túa conexión e a túa participación que, que sempre é moi ben recibida. Ese, quenche preguntou que ti divides tan extraordinariamente eh, que, bueno, deixe unha volta para que os nosos entes disfrutaran con ela. Correcto, correcto. quenche preguntou que ten tres, como xa sabedes, tres sesións, tres apartadiños. E, eh, eh, bueno, o primeiro deles, el Vamos a poner ya música correspondiente, veña. Ahí va. Vamos a. One, two, three, Vaya así, ¿no? Con Efectivamente, esta. pues eh, como siempre digo, eh, muy rápido eh esta sección Comprende seis noticias de actualidad de Galicia. Cinco son reais e unha é inventada, unha é un fake, como se di agora en eh, estes tempos que corren. Entón, intenten prestar moita atención, señores e señoras, ointes en eh, xeral, eh, a ver se detectan cal é a que é unha trola. En eh, comuníquese co programa para facelo saber. Se non se comunican, xa está aí Xulio e Armando para o final do programa dicir cal delas non era correcta. Non vai a ser que me boten os cans por aí eh, por non rectificar ou non informar eh, despues da sección ou acabando o programa de que non era correcta que nos vai a xente a casa e eh, comente por aí nos bares que non é realidade. Claro, claro, claro. Bueno, Empezamos logo pero... con esas seis e unha non é real. Sí, sí, pero trátase precisamente dunha brincadeira, vamos. Exactamente. Sí, sí. Dimos coa primeira. Sí, sí. Piden que se retire a protección do lobo. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático eh... a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, perdón, Ángeles Vázquez afirma que esta especie está a ser un problema para a diversidade en Galicia. Con este argumento reclamou o Goberno Central que retire tanto antes o lobo da listaxe de especies con protección especial. Segundo ela Estanse a registrar unha media de 10 accidentes diarios Carai. por Mordo Lobo. Carai. Vimos coa segunda. Vale. Libro Branco do Galego. A moción do Grupo Socialista, que demanda a posta en marcha do Libro Branco da lingua Galega, saiu adiante no, parla no Parlamento Galego, cos votos a favor do PP e a abstención do BNG. A elaboración dese de documento contará coa participación de entidades como a Real Academia Galega da Lingua, o Consello da Cultura, e eh, buscará facilitar a protección do noso idioma. vimos uh -huh. coa terceira. Dos hospitais galegos entre os 50 mellores de España. Doce centros do Estado están no top 250 a nivel mundial, segundo un ranking publicado por a revista Newsweek. Por lo que respecta a Galicia, podemos felicitarnos felicitar concretamente os complexos hospitalarios de da Coruña, o Chuac, e o de Santiago, o Chus, uh -huh. porque ambos os dous están nos postos 25 e 34 respectivamente nos ranking de mellores hospitais de España. Uh -huh. O motivo para aplaudir e estar orgullosos. Os datos parten do estudo da award Best Hospitals 2025 a partir pues de métricas de calidade, de servizo, experiencias dos pacientes ou opinión de expertos, de eh, miles de expertos de 30 países. Uh -huh. ou sea o sea bueno, A noticia é que, que Galicia está punteira no, no, no, na atención hospitalaria. Entre os 50 eh, mellores de España. Punteira no, na atención dos, hospitalaria, vamos. Uh -huh. Exactamente. Emos coa cuarta. Conta atrás para os decimos segundos, premios Martín Kodax da Música. Bandas de artistas eh, galegos e eh, galegas, podrán escribirse xa nas diferentes categorías eh, que entran ao concurso do 3 ou 23 de marzo deste ano. Uh -huh. Pontevedra será a anfitrió da gala de entrega de premios que terá lugar o 28 de maio. que a presentación, pois, da, digamos, do, da, da, da, da saída da primeira data para poder presentarse e autar estes premios, a presentación tivo lugar eh, esta semana en Santiago, concretamente na Sala Capitón. Os premios Martín Codas, non? Exactamente, que digamos que xa, eh, bueno xa, breve, dentro do 3 ou 23 de marzo, xa se poden apuntar aqueles que queiran competir, que queiran autar, a un premio nas diferentes categorías que son moitas, De, de, de creadores de composicións musicais en galego. Moi ben. Bandas, bandas de artistas, bandas artistas que, que claro, se presenten claro. a estes premios, busquen a categoría na en que encaixan sí, sí. e que do 3o 23, sa por pues, na páxina web dos premios Martín Codex uh -huh. e despois saberá o resultado, calorada e o 28 na gala, pois pues, darase eh os, os gañadores. Moi ben, moi ben. Sí, sí, sí. a quinta. Mhm. Uh -huh. Eh, intercambio en Troideiros. Chiclana e Berín eh, terán unha experiencia novidosa no entroido deste ano. Un par de xerigotas desta localidade de gaditana estarán en Berín de fin de semana, interactuando polas rúas da Vila Orensá, mentres, a moitos quilómetros de cara ao sur, en Chiclana, haberá eh, a posibilidade de, de eh, disfrutar dos cigarróns, uh -huh. porque incorporarán a estes Eh, concretamente a doce chegados de deberín no seu desfile do domingo de carnaval. Carai. os pois, alcaldes de ambas as dúas localidades amosan entusiasmo e satisfacción señalando que ambas localidades poderán presumir estes días de compartir entre a súa veciñanza as tradicións de dous dos, dos mellores centroídos do Estado. Bueno, fantástico, fantástico. É fantástico, eh? parece unha iniciativa pero Fant es, es, es espectacular. moi ben, moi ben, sí, sí, sí. E rematamos con Eh, entruídos e Mascaradas na Galiza Trátase dun libro que recolle diferentes máscaras De, de aquí, de, de Galicia A obra está realizada por Tamara Mosqueira e Óscar Soutelo Dous mm, galegos que viviron na, en Cataluña eh, Creo que sabe desde eles E que, eh, bueno, no seu día retornaron aquí E quixeron vir a vivir a Galicia uh -huh. E eh, como paixeados que son Que, eran, que son que sendo, evidentemente do entroído, fueron todos estes anos recollendo máscaras eh, de diferentes lugares de, de Galicia. Carai. A obra comezou concretamente a xestarse no 2006, que cando empezaron a vir a, a coñeter os entroídos galegos, e eh, eh, recolle 146 máscaras tradicionales de todo Galicia. Carai. 146 máscaras. Carai. E aí dar, podemos dar conta dado completa que, que esta, este libro, que se pode considerar como guía uh -huh, das máscaras eh, de, de Galicia a obra, a obra está autoeditada por escolas del sino galego semente uh -huh. para divulgación do entroido galego e tamén para recadar fondos para consolidar este proxecto alternativo educativo que teñen eh, aquí no país Fixeron un crowdfunding Eh, aí uns meses para impulsar a, pues a recollida a captación de cartos para poder editar o libro e tivo moitísimo éxito sobrepasaron a arrecadación esperada e agora eh, pues os que puxeron cartos que un deles, xa recibimos o libro na casa, unha típica maravilla unha obra de coleccionistas ah, que, que sí. xa amante don Troido eu recomendo fortemente que se paga con él porque é digno de ter na casa como obra de colección e obra documental moi interesante por por, por o feito de recoller tantas máscaras de enproidos. Moi coñecidos, pero outros un pouco coñecidos e outros que nin coñecía. Caraí. Eh, se poden tamen mercar en algunha librería. Agora non sei concretamente en que librerías, pero bueno, e buscar por internet ou bueno, se se ida este interesado, podémoslle pasar o contacto de alguén para para facerse con él. É eh, deste aquí tamén vos recomendo, xa rematando esta primeira parte da colaboración de hoxe que que bueno que podedes tamén chamar a Tamara ou a Óscar e eh, que vos conte tamén polo miúdo de Eh, como foi a elaboración deste desta obra este, este, este traballo dos, dos antroes de Máscaras de Galicia hai unha editorial especial para poder poñerse tamén en contacto ou non? non, é ponerse... eh, eh, autoditado pola Escola Esta Semente Escola Semente, vale, vale bueno, sí, bueno, pues Escola Semente, que se, se poñan en contacto claro que sí, sí, sí que sí. si busquen a Escola Semente de, de Galicia de Compostela, xa eh, lle dirán como conseguilo, que librería se está ou directamente les pode mandar o libro Vale. Vale. Muy ben, pois, pois. Eh, eh, escola semente, veña. Vamos ahora a segunda sección ou apartado que ti, m, m, de, de titulas que pasa que pasan a Riviera Sacra, pero precedida da música correspondente. Vamos a la música. Veña, adiante en prodillas. A vai a música precedida do que ti sempre eh, el, elixes como noticias específicas e reais da Ribeira Sacra. Correcto, aí vai o que eu chamo eh, noticiero acelerado... Breve, moi ben. Breve, acelerado, ben. do que eu entendo para min é máis eh, salientable eh, salientable daqui estes días na Ribeira Sacra. Moi ben. Empezamos, febreiro foi un bom mes para denominación de Orísio de Ribeira Sacra. Os viños foron reconhecidos con moitos premios en dous eventos importantes do sector. A séptima edición do concurso nacional de viños VIN España, 2025, que se celebrou en Zaragoza o 12 ao 13 de febreiro. E tamén foi eh, un evento moi importante para o Ribeira Sacra xa ir a publicación da guía de viños destilados e orgadentes de Galicia 2025, que está elaborada por Luís e Alejandro Padín, eh, prestixosos eh, Padín. Pois tamén foi moi distinguida a Ribera Sacra, con moitas referencias incluídas nesta guía. En Taboada, que temos a 63ª Festa do Caldo de Osos, esta fin de semana, 1 e 2 de marzo. A pregoira será a a poetisa tan coñetida, que tan, eh, da que tan orgullosos estamos, que é Olga Novo. Sí, eh, premial, en o programa Haberá eh, eh, eh, eh, unha feira Xenial, eh. genial, genial unha boa escolla Para ter esta pregueira Estes dour días <coughs> En Taboada, haberá feira de razas autóctonas Artesanía, como bradoiros Música tradicional, degustacións de carne eh, De caldo de carne de osos To caldo, to caldo de osos, perdón Catas, ruta o sovinícola Polos bares de la vila Concertos e fin de festa Corquesta saudar Xa o sea, que unha fin de semana moi completa para que eh, se queira chegar a toda a tabuada este día e se non probou que prove o caldo de osos que é espectacular que quita o sentido como diría o reticlana sí, sí, sí, sí. sí. e remato xa, xa, xa. este acelerado noticiero co entroidos na Riviera Sacra, bueno non me chegaría o tempo e aparte falamos dun noticiero acelerado pero vou soltar o que para min é máis importante que enveña esta fin de semana, estes días, o, o a correr o Entroido por Galicia, na Silvea Sacra debería apuntar na xenda e intentar a, a ir aos máximos posibles. Claro. Sober, sober. o día un de marzo, desfile e baile da cachucha. En Quiroga, o domingo 2 de marzo, desfile de Entroido, Chantada, o un de marzo, desfile polas ruas da, da vila principal, de Chantada, pero en Santiago de Arriba, O entroido de Riberau será o domingo 2 de marzo. Na pobra do Brollón, o desfile será pola vila o 1 de marzo. E depois temos o entroido de Salcedo, o Luz 3, no que, como sabedes, o protagonista é o oso que vai tisnando na xente, pero tamén unhas figuras que están a recuperar últimamente, que tamén son dignas de ver. Os disfraces de campo, as madamas e os danzantes. E ímonos a Pantón. En Pantón o desfile será o 8 de marzo, o último desfile da de Rivea Sacra, e xa pouco fora da tarde en Troido, pero oito é moi seguido un dos que máis eh, público eh, concentra na Rivea Sacra. Uh -huh. E, sen sair de Pantón, pedindo-nos a parroquia de Budián, a parroquia, perdón, a parroquia de San Romao de Acedre, o entroido de Rubián, un entroido deste pequeninho que empieza a ser conhecido, E que ten entre as súas figuras, os que chaman os brancos, e o farraquín. Será o domingo 2 de marzo. Carai. E se nos imos a Manzaneda, que ahora tamén sabes que está dentro do que é a Ribera Sacra, é ronda de máscaras o domingo 2 de marzo, para non perderse, domingo 2 de marzo pola tarde, en San Martiño de Manzaneda. Carai. E o martes día 4, o da dos diferentes pulións, si que hai en Manzaneda vila, pola vila vila principal, ou seja, pola ruas de Manzaneda. Manzanilla. E ímonos ao Cobrel, tamén un lugar que está recuperando o seu entroido máis tradicional. Tamén é pouco coñecido, pero leva uns que está eh, pois, como se diba claramente, pisando forte e sendo eh, moi atractivo para para coñecer. Uh -huh. eh, o 22, este vendres, o 28, perdón, este vendres, comeza do entroido con pasarrugas por semana do Cobrel. Uh -huh. Despois, o domingo 2, Se o domingo gardeiro, eu martes 4 de Endroido, o martes do lume, día no que se queima o meco, ese solta a ese paia solta do coaño. Eh, uh -huh. fano por diferentes aldeas do Courel, estes dous días intentando chegar a todas, e está organizado pola veciñanza do Courel. É remato como forte co del chile, un dormais grandes e seguidos, da Ribeira Sacra, que se celebrará o martes 4 de mar que hoxe de comadres en, aquí en Moforte que está a celebrar na praza España, cos cativos e cativas eh, ensinando as súas comadres que algúnas delas arrematarán no lume sacrificada Fantástico, fantástico oh. Para escoller, para escoller, para escoller. Para escoller. Para que, que, lóxicamente, non, non haberá tempo nin espazo suficiente para poder facelo. Pero a verdade é que de, un, un habano de, de, de propostas é fantástico, claro que sí. É, é sensibilidad de vida sacra. Imaginademos se nos estendemos máis. Carai, sí, sí, sí, sí. Bueno, imos vamos, a terra pa... do Bolo, imos a terra de Vigo, imos a terra de, de Compostela, e as terras de Togulla, eh, Togulla, sí, bueno, bueno. bueno. Fantástico. Bueno, Impresionante. Un aunque... riqueza eh, inabarcable. Exacto. Fantástico. Yo último apartado para que no se nos vaya saindo tiempo, veña. Para ese último apartado también vais precedido de música. Vamos a la primero con música. Veña. precede efectivamente precede este apartado tan feiiciido este apartado no que honró que eh, honramos dentro del programa en el programa galegos Novais, honramos a nos sabiduría popular un patrimonio lo que estar ven orgullosos es lo que teníamos que contribuir todos y todas día a día Claro, Para que claro. perdure, este a presente, eh, esa riqueza non se perda nunca. Pois es pues ben, hoxe, eh, a miña chega de Curtiña, pero bueno, queda aí, e despois dígamos tamén que temos, como sempre, esa colaboración eh, de amigo-amiga que completa a sesión correspondente. Hoxe vale. traigo unha frase que lle escoitei a un amigo, non é popular, pero destas que, eh, sen ser popular podía, dende que ascoitei e a adixo esa persoa, empezar a xelo. Pero empezamos polo principio, o refrán. Un refrán que escoitei de dúas maneiras diferentes, e se vos tedes eh, opinión ao respecto, decideme cal das dúas eh, versións escoitastes, se que vos escoitastes. Sí, sí. E a que nos estea pues, seguindo polas ondas, tamén que das dúas socios quedou que dou que escoitei e repullín, cal deles Tal delas é que se identifican ou escoitaron. Ese ano non é ninguna delas, é unha terceira que a diga. Aí vai o refrán. Unha mexada sem peido é como unha gaita sen tamborileiro. E a outra versión, unha mexada sem peido é como unha festa sen gaiteiro. Cal é a correcta ou cal escoitou a nosa audiencia... Cal coñece das dúas ou unha terceira, se nin en primeira nin en segunda. Si. Sí. Vos escoitastela. Eh, teño, teño escoitado eso é eh, eh, precisamente un gaiteiro ademais. O feito que, <ríe> o feito de que diga, eso. ademais, dice eh, a complementaba dicindo que un, un, a mes, u, u, un gaiteiro non mexea só. Bueno, <ríe> <ríe> <ríe> sempre eh, bueno, a, a un gaiteiro mexe me me con dúas gaitas tamén se pode dicir. <ríe> non. Dil el diso, o que escoita ten que dar inter, interpreta, eh, interpretar o que o, o que lle dixeron, non? Mais un te... cal cal desta escoita chistio des na na memoria. A primeira, non, esa de unha un, un, mexada sen peido e como a gaita sen tamborileiro. Moi ben. Moi ben. Pois estas dúas recollín eh unha nada máis nada menos que a un experto en comunicación, que fun unha charla. Hmm que dicho é un experto en comunicación, que ya oira a súa avó e que lle quedou grabada para toda a vida. E a outra escoiteína non hai moito tamén. E digo, mira, xa teño dúas versións eh, que cambian un pouquinho. Pues... A ver, eh, vou dicir a xente, a nosa audiencia, a ver compartir con ellos esta recogida y a ver si también me aportan algo. Pues pues a ver, a ver si son capaces de a enviarnos ver. alguna participación o colaboración, o por lo menos eh, eh, que inter interactúen los nuestros oyentes con nosotros y eh, que manden alguna cosa, claro que sí. Que se manifiesten. Ahí claro eh, sí. va la frase. Uh -huh. Un amigo, un buen amigo, es el tranqueiro. Uh -huh. Sabéis que en Galicia, en todos los lados, no pero en Galicia a veces tenemos esa coña, esa... Eh, ese ese humor, ese fillarnos eh, e sacarle punta a as gorras, o tipo de gorras que leva a xente, sobre todo os patrós. Que hmm. leva pois pues, gorras como esta solera, máis modernas, menos modernas, un vello pode atopar un vello con cunha gorra dos eh, Celtics de Boston hmm. ou cous Ángeles eh ou co pues... ou Los Angeles Lakers, sí, sí. ou poderlle encontrar unha gorra de la, da da Siga ou unha gorra de, de pois pues de de, de juzbarna, no? Pois pues este rapaz dicho A gorra de Piensos Viona é a Air Jordan das gorras galegas. Co, como dicindo, cuidado. Ola haber moitas as diferentes gorras, cada un pobre vara que queira ou que teña aquela gasaille que veña de Boston, de de Chicago ou de Luxemburgo. Uh -huh. Pero a auténtica auténtica que ten máis solera é a de Piensos Viona o que conserva unha desas de hai <ríe> Jordan das gorras galega xa <risa> o sea, que se te des unha cuidado que eso vale ouro hai eh, Jordan galega vamos a ver, é eh, algo que, que que ten característica especial vamos. bueno, que vale ouro que o que te desa é <risa> única é sí, sí, sí, eh, piensas... un elemento, un objeto único que vale, bueno, no mercado negro vale millóns sí, sí porque os piensos de unha De momento tiña unha certa importancia a nivel de granxas, non? É que penso, penso Biona, eh, os piensos ou que ratibrón os matar ratas. Sí sí, sí, sí, É a marca das marcas. Sí, sí, sí, sí. Claro. <risa> bueno, <risa> o rematamos. O que máis vendía el... además, o máis vendía, claro si. Sí, sí. sí, sí, claro. Venga. Entón, rematamos Sabedoría Popular de hoxe con esa colaboración de amigo, amiga, neste caso unha amiga, moi hmm. boa amiga que tamén vos coñecedes, que estivo moitos anos en Cataluña, sí, sí, sí. que deixou tamén un legado importante na, no mundo radiofónico, uh -huh. o seu programa que facía desde Radio Bramanet, e que non é outra que a grande, que a admirada Moncha Prieto. Vale. Quixo colaborar, tigo ben colaborar conmigo co programa nesta sección, e aí vai, cando que irades, a súa chega, a súa frase favorita, na que eh, coa que coaquela se máis má identifica, e todas as que pudei dicir, o que se quedou. Moi ben. Pois vamos a poñela eh, a, adiante. Boas tardes a todos os ointes de galegos no Baix e tamén os que fan posible a emisión deste programa. Son Moncha Prieto, escritora, exdirectora do programa Galicia máis cerca en Radio Gramanet e cofundadora de Ergac, Espacios radiofónicos galegos en Cataluña. Iso xa queda longe, xa choveu dende entón, ainda que aquel escritor despistado dixera que vinte anos non son nada, non é verdade. O caso é que <ríe> invitoume Xosé Manuel Fernández a colaborar con este espazo, sabedoría Popular. E aceitei encantada porque, de algún xeito, a radio segue a latexar en min aínda que hoxe camiñe por outros vieiros Sabedoría popular O título da sección non podía ser máis axeitado Non hai outro que condense totalmente os contidos Que nel imos vertendo diferentes persoas Os refrános e os ditos A mí son me familiares dende nena Erdanza da miña aboa Unha muller que sen saber ler nin escribir A na súa memoria Un, un sinfín de expresións que utilizaba con moito tino Ela foi sementando na miña mente infantil Esa semente ancestral de sabedoria popular eleccións de vida que xermolaron Casesen me decatar Decando en vez Aquelas expresións aparecen nas miñas conversas Nos meus escritos Na miña vida en definitiva E sin pedir permiso sentindose con pleno deleito a ser enzaibadas tratándose de refrán seditos porque parece ser que non son o mesmo pero iso é farinha do outro costal o difícil é escoller un ao cabo de que teime por a meteoroloxía. ou non porque coito que pouco ten que ver este dito co clima que a gocha moito máis. Imos alá. A frase escollida é Nunca choveu que non escampara. Estamos a falar de choiva, Obviamente non. Polo menos na maioría das veces nas que se emprega. Nunca choveu que non escampara ven a decir o mesmo que non hai mal que cen anos dure. Alguén escribiu nas redes sobre este dito que é un testamento da resiliencia dos galegos. E eu pregunto é a aceptación resignada dun mal? Quizáis, pero esa aceptación hago unha mensaxe de esperanza, unha luz, unha fe intrínseca de que despois das treguadas da vida sempre acaba somando o sol polo horizonte. Para min, sería entre outras, Mestura de dous concetos Destes dous concetos Aceptación resignada dun mal que nos habita Pero a agarda de que ese mal vai ser transitorio Saudos cordiais a todos os ointes Especialmente para aqueles que estean atravesando unha situación difícil Para eles unha perta virtual Portadora de forza, residencia e esperanza Para eles tamén esta frase da sabedoria popular que di que nunca choveu que non escampara. Lembre que a sabedoria popular nunca se equivoca. E así finaliza precisamente esta grande participación. Querido... Unha mar... maravilla escutar sempre a Monchaprieto eh, eh, esta definición eh, total que non ten nada que engadir ni nada que recortar vale, pois ata máis vernos, xoxa Manuel e eh, eh, bueno, estareis encantados que clavamos o tempo tamén si sí, señor, veña, oh. unha aperta grande boitísimas gracias aperta grazas. grande ata vindeira colaboración veña. a correron traído todos, e todas queridos ointes, ata vindeiro xoves que teñen unha feliz semana xa non me...